311. Noi valorizări ale alchimiei, de la Paracelsus la Newton. Așa cum am arătat deja primele traducerii latinești ale operelor alchimice păstrate sau redactate în arabă, datează din secolul al XII-lea. Între cele mai celebre tabula Smaragdina, atribuită lui Hermes, se bucură de o celebritate considerabilă. În această carte se află celebra formulă care ilustrează solidaritatea dintre hermetism și alchimie. Citez. Toate cele din înalt sunt asemeni cu toate cele de jos. Toate cele de jos sunt asemeni cu toate cele de sus pentru că se săvârșește miracolul unității. Închei citatul. Alchimiștii occidentale urmează scenariul cunoscut din epoca elenistică al celor patru faze ale procesului de transmutare, adică de dobândire a pietrei filozofale. Prima fază, Nigredo, regresiunea la stadiul fluid al materiei, corespunde morții alchimistului. După Paracelsus, cel ce vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu trebuie mai întâi să intre cu tot cu trup în pântecul mamei sale și acolo să moară. Mama este prima materie, masa confusa, abisus. Unele texte subliniază sincronismul între opus alchimicum și experiența interioară a adeptului. Citez. Lucrurile sunt desăvârșite prin cele asemănătoare lor, de aceea operatorul trebuie să participe la operație. Închei citatul. Citez, transformați-vă din pietre moarte în pietre filozofale vii, închei citatul scrie dorm. După Gichtel, citez, noi nu primim odată cu această regenerare numai un suflet nou, ci și un nou trup. Acest trup este zămislit din verbul divin sau din Sofia Celestă, închei citatul. Că nu e vorba numai de operații de laborator, e un lucru dovedit prin insistența care se pune pe virtuțile și calitățile alchimistului. Acesta trebuie să fie sănătos, modest, răbdător, cast. El trebuie să aibă mintea liberă și în consonanță cu opera, el trebuie deopotrivă să opereze și să mediteze, etc. Ar fi inutil să rezumăm aici și celelalte faze din opus. Să remarcăm totuși caracterul paradoxal al acestei materia prima, precum și al pietrei filozofale. Potrivit alchimiștilor și una și cealaltă se află peste tot și în toate formele și sunt numite în sute de feluri. Să nu cităm decât un text din 1526, în care se scrie că piatra, citez, e cunoscută tuturor, tineri sau bătrâni, ea se găsește la țară, în cătune, în orașe, în toate lucrurile făcute de Dumnezeu. Cu toate asta, toți o disprețuiesc. și săraci se întâlnesc cu ea în fiecare zi. Servitoarele o aruncă pe uliți, copiii se joacă cu ea. Și totuși nimeni nu o prețuiește, cu toate că ea este, după sufletul omenesc, lucrul cel mai minunat și mai prețios de pe pământ. Închei citatul. E vorba după toate aparențele de un limbaj secret, expresia unor experiențe altminteri netransmisibile cu ajutorul limbajului clasic, precum și comunicare critică a sensului ascuns al simbolurilor. Piatra face posibilă și identificarea contrariilor, ea purifică și desăvârșește metalele. Alchimiștii arabi sunt aceia care au acordat pietrei virtuți terapeutice și prin intermediul alchimiei arabe, conceptul de elixir vite ajunge în Occident. Roger Bacon vorbește despre un remediu care face să dispare necurățiile și toată corupția celui mai grosolan metal și care poate prelungi viața omului cu câteva secole. După Arnold de Villanova, piatra vindecă toate bolile și redă bătrânilor tinerețea. Cât privește procesul de transmutare al metalelor în aur, atestat încă din alchimia chineză, el precipită ritmul temporal și contribuie deci la opera naturii. Așa după cum scrie în Suma Perfectionis, lucrare alchimică din secolul al XIV-lea, citesc, ceea ce natura nu poate perfecționa într-o mare perioadă de timp, putem desăvârși noi în puțină vreme prin arta noastră, închei citatul. Aceeași idee este expusă de Ben Johnson în piesa sa The Alchemist, actul 2, scena 2. Alchimistul afirmă că, citez, plumbul și alte metale ar fi de aur dacă ar fi avut timpul necesar să devină, închei citatul, iar un alt personaj adaugă, citez, acest lucru îl realizăm noi cu arta noastră, închei citatul. Cu alte cuvinte, alchimistul se substituie timpului. Principiile alchimiei tradiționale, anume maturarea mineralelor, transmutarea metalelor, elixirul și obligația secretului, nu au fost contestate în epoca renașterii și reformei. Nota 30. Chiar în secolul al XVIII-lea, savanții nu puneau în discuție maturarea mineralelor. Ei se întrebau însă dacă alchimia putea să ajute natura în acest proces și mai ales dacă cei care pretindeau că o făcuseră erau oameni onești, proști sau impostori. Hermann Berheff, considerat cel mai mare chimist raționalist al timpului, celebru pentru experiențele sale stricte empirice, credea încă în transmutarea metalelor. Vom vedea de altfel importanța alchimiei în revoluția științifică săvârșită de Newton. Închei nota. Însă, orizontul alchimiei medieval a fost modificat sub impactul neoplatonismului și hermetismului. Certitudinea că alchimia este capabilă să se condeze opera naturii a primit o semnificație cristologică. Alchimiști afirmau acum că, așa cum Hristos a răscumpărat omenirea prin moartea și învierea sa, tot astfel opus alchimicum poate să asigură răscumpărarea naturii. Un celebru hermetist din secolul al XVI-lea, Heinrich Kounrat identifica piatra filozofală cu Isus Hristos fiul macrocosmosului. El credea în plus că descoperirea pietrei ar dezvălui adevărata natură a macrocosmosului, la fel cum Hristos a acordat plenitudine spirituală omului, adică microcosmosului. Convingerea că opus alchimicum poate mântui atât omul cât și natura continua nostalgia unei renovații radicale, nostalgie care bântuia creștinismul abusan de la Gioachino da Fiorencoace. John Dee, născut în 1527, celebrul alchimist, matematician și enciclopedist care l-a asigurat pe împăratul Rudolf al II la că știe secretul transmutării, considera o reformă spirituală de anvergură mondială, putea fi efectuată grație forțelor declanșate de operații oculte, în primul rând de operațiile alchimice. Tot astfel, alchimistul englez Elias Ashmo vedea în alchimie, astrologie și magia naturalis, răscumpărătorul tuturor științelor. Într-adevăr, natura poate fi înțeleasă numai prin studierea filozofiei chimice, adică a noii alchimii, sau a adevăratei medicine. Chimia, nu astronomia, constituia cheia decritării tainelor cerului și pământului. Doar creația era explicată ca un proces chimic, fenomenele cerești și terestre puteau fi interpretate în termeni chimici. Ținând seama de raporturile macrocosmos-microcosmos, chimistul filosof poate să surprindă secretele pământului, precum și pe acelea ale corpurilor cerești. Astfel, Robert Flat a prezentat o descriere chimică a circulației sângelui calchiată după mișcarea circulară a soarelui. Ca mulți alți contemporani ai lor, hermetiștii și chimiștii filosofi așteptau și unii dintre ei pregăteau cu fervibilitate o reformă generală și radicală a tuturor instituțiilor religioase, sociale și culturale. Prima etapă indispensabilă a acestei renovații universale era reforma învățământului. O mică lucrare anonimă, Fama Fraternitatis, publicată în 1614, cerea un nou model de educație. Autorul dezvăluia existența unei societăți secrete a Trandafirului și a Crucii. Întemeietorul ei, presupus legendarul Cristian Rosenkreuz, ar fi stăpânit adevăratele secrete ale medicinei și pornind de aici toate științele. El ar fi scris prin urmare un anumit număr de cărți, dar aceste lucrări erau accesibile exclusiv membrilor Ordinului Rosacrucian. Autorul micii cărți, Fama Fraternitatis, se adresa tuturor savanților Europei cerându-le să se asocieze confreriei ca să se poată săvârși reforma sistemului de educație, altfel spus să grăbească accelerarea procesului de renovație a lumii occidentale. În mai puțin de 10 ani, programul propus de misterioasa Societatea a Rosa Crucienilor era discutat în câteva sute de cărți și broșuri. Johan Valentinian Andre, socotit de unii istorici drept autorul cărții Fama Fraternitatis, a publicat în 1619 Cristianopolis, lucrare care a influențat probabil New Atlantis al lui Bacon. Andre sugera constituirea unei comunități de salvanți care să elaboreze o nouă metodă de educație întemeiată pe filozofia alchimică. În utopicul Cristianopolis, centrul de studii este laboratorul. Acolo se logodesc cerul cu pământul și se descoperă misterele dumnezeiști care pecetluiesc cuprinsul țării. Între numeroșii admiratori ai reformei învățământului cerute de fama fraternitatis, se număra și Robert Flad, membru al Colegiului Regal al Medicilor. El era în același timp și un fervent adept al alchimiei mistice. Flad susținea că este imposibil să stăpânești filozofia naturală fără un studiu adânc al științelor oculte. Pentru Flad, citesc, Medicina adevărată era însăși baza filozofiei naturale. Închei citatul. Cunoașterea microcosmosului, adică a trupului omenesc, ne relevă în structura universului și ne călăuzește în cele din urmă la creator. În plus, cu cât cunoști mai bine universul, cu atât înaintezi mai departe pe drumul cunoașterii de sine. Până de curând nu se bănuia rolul lui Newton în această mișcare generală, vizând o întreagă renovație a religiei și a culturii europene, prin intermediul unei sinteze îndrăznețe a tradițiilor oculte și a științelor naturale. E adevărat că Newton n-a publicat niciodată rezultatele experiențelor sale alchimice, deși declarase că unele fuseseră încununate de succes. Enumeratele lui manuscrise alchimice, ignorate până în 1940, au fost minuțios analizate de profesorul Betty Titter-Dubbs în cartea sa The Foundation of Newton Alchemy, 1975. Profesorul Dubbs afirmă că Newton a experimentat în laboratorul lui operațiile descrise de vasta literatură alchimică, citez, într-o măsură neatinsă vreodată, nici înainte și nici după el, închei citatul. Newton spera să descoperă cu ajutorul alchimiei structura microuniversului ca să-și poată omologa sistemul cosmologic. Descoperirea gravitației, forța care ținea planetele pe orbită, nu îl satisfăcea întru totul. Dar, deși a făcut neobosită experiența din 1669 până în 1696, nu a reușit să identifice forțele care acționează corpurile fizice foarte mici. Cu toate acestea, când în 1679-1680 a început să studieze dinamica mișcării orbitale, el a aplicat universului concepțiile sale chimice privind atracția universală. Așa cum a arătat McGuire și Latancy, Newton era convins că, citesc, la început Dumnezeu a dezvăluit va privilegiat secretele filozofiei naturale și a religiei. Această cunoaștere după aceea s-a pierdut, ea a fost mai târziu recuperată totuși în legende și în formulări mitice, unde a rămas ascunsă celor neinițiați. Dar azi, cunoașterea aceasta poate fi recâștigată cu ajutorul experienței, într-un mod și mai riguros chiar, închei citatul. Din acest motiv, Newton a examinat mai ales părțile cele mai ezoterice ale literaturii alchimice, în speranța că ele dețin adevăratele secrete. Este semnificativ faptul că întemeietorul mecanicii moderne nu a restins tradiția unei revelații primordiale și secrete, după cum nu a respins nici principiul transmutației, așa cum scria în Optics, 1704. Citesc, schimbarea corpurilor în lumină și a luminii în corpuri este într totul conformă legilor naturii, căci natura pare să fie fascinată de transmutare. Închei citatul. După Dobbs, gândirea alchimică a lui Newton era atât de solid întemeiată, încât în toate lucrările sale el n-a negat niciodată validitatea sa generală. Într-un anumit sens, întreaga carieră de după 1675 a lui Newton poate fi interpretată ca un îndelungat efort de a integra alchimia și filozofia mecanică. După publicarea lucrării Principia, adversarii lui Newton au declarat că forțele lui erau în realitate niște calități oculte, Profesorul se recunoaște că, într-un anumit sens, acești critici aveau dreptate. Forțele lui Newton semănau mult cu simpatiile și antipatiile ascunse despre care vorba literatura ocultistă a renașterii, însă Newton a dat acestor forțe un regim ontologic echivalent cu acel al materiei și mișcării. Grație acestei echivalențe, precizată și întărită de cuantificarea forțelor, ele au permis filozofiilor mecanice să se ridice mai presus de nivelul imaginarului impact mecanism Analizând conceptul newtonian de forță, Richard Westfall ajunge la concluzia că știința modernă este rezultatul logodirii dintre tradiția hermetică și filozofia mecanică. În spectaculosul ei, având știința modernă, a ignorat sau respins moștenirea hermetismului. Altfel spus, triumful mecanicii lui Newton a sfârșit prin animicii propriul său ideal științific. într adevăr, Newton și contemporanii săi așteptau un cu totul alt tip de revoluție științifică. Continuând și dezvoltând speranțele și obiectivele neoalchimistului din Renaștere, în primul rând ideea răscumpărării naturii, spirite atât de diferite precum Paracelsus, John Dee, Comenius, Andre, Flat sau Newton, vedeau în alchimie modelul unei întreprinderi numai puțin ambițioase, anume de săvârșirea omului printr-o nouă metodă de a cunoaște. Din perspectiva lor, o asemenea metodă trebuia să integreze într-un creștinism non-confesional, tradiția hermetică și științele naturale, adică medicina, astronomia și mecanica. Această sinteză ar fi constituit în fapt o nouă creație creștină, comparabilă cu rezultatele strălucite, dobândite de integrarea anterioară a platonismului, a aristotelismului și neoplatonismului. Acest tip de cunoaștere răfnită și în parte elaborată în secolul al XVIII-lea reprezintă ultima încercare întreprinsă în Europa creștină în vederea dobândirii științei totale.